ПЛАТОН. АПОЛОГІЯ СОКРАТА. ВИСТУП СОКРАТА ПІСЛЯ ОБВИНУВАЛЬНИХ ПРОМОВ Яке враження справили на вас, афіняни, мої обвинувачі, я не знаю. Що ж до мене, то я від їх впливу далебі сам ледь опам'ятався, так переконливо вони говорили. Хоча правди, власне кажучи, ні крихітки вони не сказали. Із багатьох їхніх наклепів найбільше я дивувався одному. Їхньому твердженню, начебто, вам треба берегтися, щоб я вас, бува, не увів в оману своїм умінням говорити. Те, що вони спромоглись на таку безсоромність, Бо я зараз на ділі викрию їхню брехню, коли виявиться, що я зовсім не сильний у красномовстві. Видалось мені вершиною нахабності. Хіба що вони, ясна річ, сильним у красномовстві вважають того, хто говорить правду? Бо якщо саме це вони мають на увазі, то я готовий погодитися, що я справді красномовець, хоч і не на їхню мірку. Отже, повторюю, вони не сказали ні слова правди, а від мене ви почуєте найщирішу правду. Тільки, клянусь Зевсом, афіняни, ви не почуєте причепуреної мови, оздобленої, як їхня вишуканими зворотами і висловами. Я буду говорити простою мовою, першими ліпшими зворотами, бо я переконаний у правоті своїх слів. І хай ніхто з вас не чекає від мене чогось іншого, та й не личило б мені в такому віці виступати перед вами, афіняни, немов молодику з підготовленою промовою. Тільки я дуже прошу вас і благаю, афіняне, ось про що. Коли почуєте, що я захищаюсь такими самими словами, якими звик говорити на площі, Біля міняльних крамниць, де мене багато з вас слухали, та й в інших місцях, то не дивуйтеся і не зчиняйте з цього приводу галасу, бо справа стоїть так: я тепер уперше позваний до суду, а мені вже виповнилося 70 років. Тимто зрозуміла річ, я не обізнаний з тутешнім способом висловлювання, немов якийсь чужинець адже ви очевидно вибачили б мені, якби я справді був чужинцем і говорив такою мовою і в такий спосіб, до якого я звик з малку. Отож, так само і я тепер, так принаймні мені здається, маю право просити у вас з дозволу говорити своїм способом висловлення, можливо, він виявиться поганим, а можливо, добрим. Та й ще прошу зважити і звертати увагу тільки на те, чи я правду кажу, чи ні. Адже в цьому полягає достоинство судді, а обов'язком промовця є говорити правду. Отож, я маю право, афіняни, насамперед захищатись проти давніших брехливих обвинувачень і проти перших моїх обвинувачів, а вже потім проти нинішніх обвинувачень і нинішніх обвинувачів. Бо мене багато людей брехливо обвинувачували ще перед вами, причому віддавна, багато вже років. Проте правди ні з не сказали. Саме їх я більше боюся, ніж Аніта і його однодумців, хоч і ці небезпечні. Але ті небезпечніші афіняни, вони настроювали проти мене дуже багатьох з вас, коли ви були ще дітьми, зводили перед вами наклепи на мене, намовляючи вас, начебто то є якийсь Сократ, чоловік мудрий, який вивчає небесні явища і досліджує те, що під землею, і вміє видавати брехню за правду. Оці то люди, афіняни, які поширювали такі чутки, є мої грізні обвинувачі. Річ у тім, що ті, хто їх слухає, думають, нібито такі дослідники навіть і в богів не вірять До того ж, таких обвинувачів багатсько, і вони вже довгий час обвинувачують Та й говорили вони з вами, як ви були в такому віці, коли могли найлегше в це повірити Бо деякі з вас були ще дітьми, а дехто був підлітком Мало того, вони обвинувачували мене заочно, через що не було в мене змоги виправдовуватись перед ким-небудь. А найноречніше те, що навіть імен їх годі знати, ні назвати, хіба що випадково хтось із них є комедіографом. А скільки було таких, що пойняті з заздрістю і злобою нацьковували вас проти мене, або таких, що, повіривши в наклепи, самі почали переконувати інших усі вони неволовимі, їх не можна викликати сюди ані нікого з них викрити в брехні, а доводиться просто боротися з тінями, захищатися і спростовувати чиїсь закиди, коли ніхто не заперечує. Тимто зважте і ви на те, що в мене, як я сказав. Є два види обвинувачів. Одні – це ті, що обвинуватили мене тільки що, а інші – давно. Про них я вже згадав. І погодьтеся, що спершу мені слід захищатися проти перших обвинувачів, адже ви чули їхні обвинувачення раніше і до того ж частіше, ніж сьогоднішніх обвинувачів. Гаразд. Отже, я повинен афіняною захищатися і спробувати протягом короткого часу спростувати обмову, яка закорінилася серед вас. Але я хотів би, щоб мені вдалося це зробити на користь вам і мені, якщо мій захист ще на щось згодиться. Тільки я гадаю, що це дуже важко, і я добре усвідомлюю, яке складне це завдання». Однак хай справи йдуть так, як велить Бог, а законові треба підкорятися і захищатись. Отже, розгляньмо із самого початку, в чому полягає обвинувачення, від якого виникли про мене погані чутки, в які Мелет повірив і подав на мене нинішню скаргу. Хай буде так. Якими ж словами зводили на мене наклепи мої огудники? Треба навести їхнє обвинувачення, немов клятвенне свідчення справжніх обвинувачів. Сократ порушує закон і марнує час, досліджуючи те, що під землею, і те, що в небі, видаючи брехню за правду та навчаючи цього інших. Ось так приблизно звучить це обвинувачення. Щось подібне ви самі бачили в комедії Арістофана, як якийсь Сократ гойдається там у повітрі і твердить, ніби він ходить по повітрі та верзе багато різних нісенітниць, в яких я нічого не тямлю. Кажу це не в докір науці того роду, якщо хтось справді є знавцем цих речей. Не вистачало ще тільки того, щоб Мелет позвав мене до суду ще й за це. Але я, Афіняни, нічого спільного з такими питаннями не маю. У свідки можу взяти багатьох з вас самих і прошу, щоб ви про це між собою поговорили всі, хто коли-небудь чув мої розмови. А таких чимало серед вас». Тимто запитайте один одного, чи чув хтось з вас коли-небудь, щоб я що-небудь говорив про подібні речі, і тоді ви переконаєтесь, чого варте, і все інше, що про мене багато людей говорить. Але нічого такого не було, та якби ви чули від когось, що я берусь виховувати людей і беру за це гроші, то це також неправда. Хоча, на мою думку, це благородна справа, якщо хтось здатний виховувати людей, як, наприклад, Леонтієць Горгій, Кеосець Продік і Елідець Гіппій. Кожний з них, афіняни, роз'їжджаючи по містах, намовляє юнаків, які мають змогу безплатно спілкуватися з будь-яким із своїх співгромадян, щоб покинули те товариство і стали їхніми учнями, за що слід їм платити гроші і надто почувати себе до вдячності. Є ще тут інший мудрець, родом із Паросу, про перебування якого у нас я дізнався, зустрівши випадково чоловіка, який один заплатив софістам більше грошей, ніж усі інші разом узяті. Маю на увазі Каллія, сина Гіппоніка. Так ось, я запитав його, а в нього два сини. «Каллію, якби так твої сини були жеребцями або бичками», і нам треба було б підшукати і найняти для них доглядача, який вмів би зробити їх ще кращими, випликавши в них властиві їм якості, то це був би якийсь наїзник або землероб. Але тепер, оскільки твої сини – люди, то кого ти думаєш узяти для них у наставники? Хто знавець такої доброчесності людської і громадянської? Гадаю, що ти подумаєш над тим, маючи синів Чи є така людина, чи ні? А як же? Є Хто такий? Звідки він і скільки бере за навчання? Це Евен, відповів Калій Він з Паросу, а бере по п'ять мін, Сократе А я собі подумав Щасливий цей Евен, якщо він справді володіє таким хистом, при за своє навчання бере таку скромну винагороду. Я сам, Далебі, чванився б і гордився б, якби мав такий хист. Але я цього не вмію, афіняни. Можливо, хтось із вас перепинить мене і запитає... «Все ж, сократе, чим ти займаєшся? Звідки то взялися ці наклипи на тебе? Очевидячки, якби ти займався тим, чим усі люди, і якби ти поводився як загал людей, то не виникло б проти тебе стільки чуток і обмови. Тим то скажи нам, у чому річ, аби ми у твоїй справі нічого не наплутали». Хто так говорить, той, гадаю, правильно говорить. І я спробую пояснити вам, що саме здобуло мені розголос і накликало на мене обмову. Отож, слухайте. Можливо, комусь із вас буде здаватись, ніби я жартую, але будьте певні, що я скажу вам сущу правду. Розголос цей, афіняни, випав на мою долю лише завдяки якійсь мудрості. А що це за мудрість така? Така мудрість, яка, імовірно, властива будь-якій людині. Неї я, мабуть, справді наділений, а ті, про яких я тільки-но говорив, видно, мудрі якоюсь особливою мудрістю, вищою від доступної для людини, або ж сам не знаю, як її назвати. Щодо мене, то я цією не володію, а хто мені її приписує, то бреше і говорить таке, щоб очорнити мене. Тільки не ремствуйте, афіняни, навіть якби вам здалося, ніби я говорю трохи зарозуміло. Не від себе я буду говорити, а пошлюсь на того, кому ви довіряєте. У свідки моєї мудрості, якщо є в мене така й мудрість, я візьму Бога того, що в Дельфах. Херефонта ви, звісно, знаєте Він з юнацьких літ був моїм другом І другом багатьох з вас Він разом з вами пішов на вигнання І повернувся разом з вами І ви, звичайно, добре знаєте, що за чоловік був Херефонт Яким заповзятим він був у всьому, на що зважився Так ось одного разу, коли він прибув у Дельфи Насмілився запитати оракул, і я сказав Не галасуйте, афіняни запитав тоді прямо Чи є хтось мудріший за мене? Піфія відповіла, що немає мудрішого за мене А це може посвідчити його брат, присутній тут Бо той уже помер Зважте, для чого я це кажу, бо я хочу пояснити вам Звідки взявся наклеп на мене? Почувши таке, я став подумки розмірковувати таким чином. Що саме значить слова «бога» і яку загадку він загадує? Бо я сам, звичайно, не помічаю в собі ні великої, ні малої мудрості. Отже, що він має на увазі, кажучи, що я наймудріший? Адже ж не лукавить він. Не личить це йому». Довгий час я не знав, що це має значити, але згодом узявся до розгадування змісту слів Бога таким чином. Я пішов до одного з тих людей, що їх вважають мудрими, щоб уже де-де подумав я, а тут доведу помилковість віщування і заявлю оракулу. Ось цей чоловік мудріший за мене, а ти мене назвав наймудрішим. Проте, коли я приглянувся до цього чоловіка, назвати його ім'я не має ніякої потреби. Досить, що той, спостерігаючи кого я склав собі таке уявлення, був одним із державних діячів, афіняни. Так ось, я поговоривши з ним, пересвідчився, що цей чоловік тільки здається мудрим і багатьом людям, і особливо самому собі, а насправді він таким не є. Тим-то я спробував йому довести, що він тільки вважає себе мудрим, а насправді ним не є. Через те зненавиділи мене і він, і багато тих з присутніх при цій розмові. Відходячи, я роздумував сам із собою, що я від цього чоловіка таки мудріший. Бо з нас двох жодний, на мій погляд, не знає нічого як слід, Але йому здається, начебто він щось знає, хоч нічого не знає. А я, якщо не знаю, то навіть не думаю, начебто знаю. Отже, бодай на таку крихіточку, по-моєму, я від нього мудріший. Отже, тим самим, що коли я чогось не знаю, то й не думаю, що знаю». Звідси я подався до іншого, хто, як мені здавалося, був мудрішим від першого і дійшов такого самого переконання. І тут не злюбили мене, і він сам, і багато інших. Відтак я ходив уже підряд, і хоч бачив із сумом і тривогою, що викликаю ненависть до себе, все ж мені здавалось, що слова Бога слід цінувати понад усе». Аби збагнути смисл віщування, треба було обійти всіх, яких вважали такими, що начебто щось знають. І клянусь собакою, афіняне, бо вам треба говорити правду, я помітив таке. Ті, що славилися своїм розумом, видалися мені, коли я за вказівкою Бога досліджував справу, ледь чи не найбільшими неуками, а інші, що вважалися гіршими, навпаки». Хабдарованішими Можу, однак, описати свою мандрівку Яких я доклав зусиль, аби нарешті пересвідчитись У непомильності віщування Отже, після розмов із державними діячами Я подався до поетів Трагічних і диферембічних А також до інших, щоб хоча тут, я гадав, переконатися Що я більший неок, ніж вони Брав я до рук їхні твори, здавалось, найбільш ними опрацьовані, і бувало розпитував їх, що саме вони хотіли в них сказати, щоб при цій нагоді також чогось від них навчитись. Сором мене бере Афіняни сказати вам правду, але трудно сказати її мушу. Отже, сказати коротко, майже всі інші там присутні вміли пояснити твори цих поетів краще, ніж самі поети». Таким чином, я незабаром переконався в тому, що поети творять не завдяки якійсь мудрості, а завдяки якійсь природній здібності і внатхненні, подібно до ворожбитів і віщунів, адже і ці також кажуть чимало гарного, але з того, що кажуть, нічого не розуміють. Щось подібне, як мені здавалось, переживають поети. Одночасно я помітив, що вони через своє поетичне обдарування вважають себе наймудрішими з людей і в іншому відношенні, а насправді воно не так Так відійшов я і звідси, переконаний, що перевищую їх тим самим, чим і державних діячів Насамкінець я подався до ремісників, бо я усвідомив, що, прямо кажучи, я нічого не вмію, але був певний, що між ними я знайду тих, що знають багато хорошого. І тут я не помилився. Вони справді вміли робити те, чого я не вмів, і в цьому відношенні були мудріші від мене. Але афіняни... Я виніс таке враження, що ці хороші ремісники мають ту саму ваду, що й поети, оскільки вони відмінно опанували своє ремесло, то кожний з них вважав себе дуже мудрим також у всьому іншому, навіть у найважливіших питаннях, і ця разюча недоречність затьмарювала їхню мудрість. Так що для виправдання слів Оракула я питав сам себе – «Що волів би я? Залишитися таким, як я є, і не бути ні мудрим їхньою мудрістю, ні обмежений їхнім невіглаством, чи як вони мати і те, і те?» І я відповідав самому собі оракулу, що краще мені залишитись таким, як я є. Саме внаслідок такого дослідження, афіняни, з одного боку, багато хто мене зненавидів, як тільки можна було і глибоко, через що з'ясувалось безліч наклипів. А з другого боку, пішла про мене слава, як про мудриця, бо присутні при моїх розмовах щоразу вважали, начебто якщо я вмію довести, що хтось у чомусь немудрий, то сам я в цьому вельми мудрий. А власне кажучи, афіняни, мені бачиться, що справді мудрим є тільки Бог, і цим віщуванням він учить, що людська мудрість мало що варта, або навіть нічого. І, здається, він має на увазі не Сократа, а користується моїм іменем лише заради прикладу. Начеб, говорив, з вас, люди, наймудріший той, хто, як Сократ, зрозумів, що насправді нічого не варта його мудрість». І ще й тепер я всюди ходжу між людьми, шукаю і розпитую за велінням Бога, чи не вдасться мені визнати мудрим когось із співгромадян або чужоземців. І кожного разу, коли виявиться, що він таким не є, то я помагаю Богові і доводжу всім, що цей чоловік не мудрий. Крім того, ходять за мною молоді люди, які мають вдосталь вільного часу. Сини найбагатших громадян І вони роблять це з власної волі І радо слухають, як я допитую людей І часто густо мене наслідують самі Намагаючись, за моїм прикладом, допитувати інших Вони, гадаю, знаходять силу селенну таких людей Які вважають, нібито щось знають Насправді ж знають мало Або взагалі нічого як наслідок ті, кого вони допитують, гніваються на мене, а не на них. І потякають, що є якийсь Сократ, великий негідник, який псує молодь. А коли їх хтось запитує, що він робить і чого навчає, то вони не знають, що казати, і щоб приховати своє збентеження, говорять те, що взагалі заведено говорити про тих, хто філософствує. І те, що, мовляв, Відкриває таємниці неба і землі І що не визнає богів І брехню видає за правду Бо правду сказати їм не хочеться тому Що тоді виявилося б, що вони тільки удають Наче то щось знають Насправді ж нічого не знають Оскільки вони, як мені бачиться, чистолюбні Заповзяті їх багато і базікають безнастанно та переконливо, То протуркали ваші вуха наклепами, Очорнюючи мене вже віддавна і вперто. Ось чому накинулись на мене Мелет, Аніт і Лікон. Мелет обурений на мене за поетів, Аніт – за ремісників і державних діячів, Лікон – за промовців. Так що я сам здивувався б, як сказав на початку, якби мені пощастило в такий короткий час спростувати перед вами оцю розповсюджену і закоренілу обмову. Ось вам, афіняни, вся правда. І говорю вам, не приховуючи перед вами нічого ні важливого, ні незначного». Хоча я майже певен, що через цю щирість накликаю ненависть проти себе, але якраз це свідчить, що я кажу правду, і що в цьому полягає наклип на мене. І саме такі його причини. Якщо захочете розслідувати мою справу тепер чи колись пізніше, то побачите, що це достеменно так і є. Отже, на закиди моїх перших обвинувачів Хай цього мого захисту для вас вистачить А тепер я спробую захистити себе від Мелета Людини доброї і сповненої турботи про наше місто Як він твердить, і від інших обвинувачів Оскільки ж це вже зовсім інші обвинувачі Тому розгляньмо суть їхньої скарги, поданої під присягою а звучить вона приблизно так Сократ, кажуть, порушує закон тим, що псує молодь Не визнає богів, яких визнає місто А визнає інші, нові божества Такий зміст обвинувачення Розгляньмо тепер кожний пункт цього обвинувачення, зокрема У ньому мовиться, що я правопорушник тим, що псую молодь а я, афіняне, тверджу, що правопорушенням є Мелет, бо він у поважній справі жартує і легкодухо позиває людей до суду, удаючи, ніби турбується і дбає про речі, на яких йому ніколи не залежало. А що це дійсно так, я постараюсь і вам довести. Підійди сюди, Мелете, скажи, Правда ж тобі дуже залежить на тому, щоб молоді люди були якнайкращими? А як же? Тоді скажи цим громадянам, хто робить їх кращими? Очевидячки, ти це знаєш, коли турбуєшся про це. Розбещувача ти знайшов, як твердив у моїй особі. Ти викликав мене на суд і обвинувачуєш, а назви тепер того, хто робить молодь кращою, і вияви всім, хто це. Ось бачиш, Мелете, ти мовчиш і не знаєш, що сказати. Невже не вважаєш, що це сором і достатній доказ того, що ці справи тобі байдужі? Все-таки, дорогенький, хто їх робить кращими? Закони. Але не про це я питаю, мій дорогий. А що це за людина? Адже вона перед усім і їх знає, тобто закони Оці судді, Сократе. Що ти кажеш, Мелете? Ось ці люди здатні виховувати молодь і робити її кращою? Звичайно Усі? Чи одні з них здатні, а інші – ні? Усі Добре, кажеш Клянусь герою – і щось-то дуже багато цих корисних громадян. Ну, а ці слухачі роблять юнаків кращими чи ні? І вони також. А члени ради? І члени ради. У такому разі, малете, може псують юнаків ті, що беруть участь у народних зборах? Чи й ті всі, як один, роблять їх кращими? І ті також Виходить, усі афіняни, крім мене, роблять їх досконалими Тільки я один псую Чи це ти хочеш сказати? Рішуче так тверджу Великого далебі негідника ти вбачаєш у мені Але дай на відповідь мені Чи вважаєш, що таке саме буває з кіньми? Чи всі люди роблять їх кращими, а псує тільки хтось один? Або зовсім навпаки, хтось один здатний зробити їх кращими, або дуже небагато, а саме вершники, а більшість, маючи справу з кіньми і користуючись ними, псує їх? Чи не так буває, малети, із кіньми та з усіма іншими тваринами – Звичайно, що так. Все одно, чи згодний ти і Аніт із цим, чи не згоден. Бо велике щастя було б для юнаків, якби їх псував тільки один, а всі інші приносили б їм користь. Зрештою, малете, ти достатньо довів, що ніколи ти не турбувався про юнаків і ясно виявляєш свою недбайливість. Тобі зовсім байдуже до того, Через що ти позвав мене до суду? І ще ось що, Мелете, скажи заради Зевса Краще жити серед чесних громадян Чи серед поганих? Відповідай, друже Адже не ставлю тобі важкого питання Очевидно, погані люди приносять зло Тим, хто завжди поблизу них А добрі щось добре Звичайно «Отже, чи існує хтось, хто волів би, щоб ті, з ким він спілкується, шкодили йому, а не приносили користь? Відповідай, добрий чоловіче, адже закон велить відповідати. Чи хто-небудь бажає, щоб йому шкодили?» «Звичайно, ні». «Далі. Чи ти привів мене до суду за те, щоб сую юнаків і роблю їх гіршими навмисно?» Чи не навмисно? Навмисно. Як же це так, Мелете? Ти такий молодий, настільки мудріший за мене, літню людину, що збагнув, що погані люди завжди завдають лиха своєму найближчому оточенню, а добрі чинять добро. А я до того обмежений, що навіть не знаю, що... Коли я кого-небудь з оточення Зроблю негідником То ризикую сам Зазнати якогось лиха з його боку І ось таке страшне зло Я, на твою думку, творю навмисно У це я тобі не повірю, Мелете Та й ніхто, думаю, не повірить Отже, бо я не псую Або якщо псую, то не навмисно Тож так чи так ти говориш неправду Якщо я псую ненавмисно, то за такі ненавмисні провини не слід, згідно з законом, викликати сюди, до суду, але самому повчати і напоумляти. Отже, ясно, що, порозумнішавши, я перестану робити те, що роблю ненавмисно. Але ти уникав спілкування зі мною, не хотів Навчити, а викликав сюди, куди за законом слід позивати тих, хто заслуговує покарання, а не на навчання. Отже, вже з цього ясно, афіняни, що Мелета, як я сказав, ці справи ні з ніколи не обходили. Все-таки скажи нам, Мелете, як я, на твою думку, псую молодь, Очевидно, виходячи зі скарги, яку ти подав письмово проти мене, нібито я вчу не визнавати богів, яких визнає місто, і визнавати інші, нові божества. Чи не це ти маєш на увазі, кажучи, ніби я псую своїм учням? Саме це рішуче стверджую. «Тож заради них, Мелете, заради цих богів, про яких тепер мова, скажи ще ясніше і для мене, і для оцих тут людей, адже я не можу зрозуміти, що ти хочеш сказати, чи я вчу визнавати якихось богів, а отже і сам вірю в богів, так що я не зовсім безбожник». І не в цьому моя провина, а тільки в тому, що я вчу визнавати не тих богів, яких визнає місто, а інших. І в цьому ти мене звинувачуєш, що я визнаю інших богів, чи по-твоєму я взагалі не визнаю богів та інших цього навчаю. На мою думку, ти взагалі не визнаєш богів. Дивна ти людина, Мелете. Навіщо ти таке кажеш? Отож, я не визнаю богами ні сонце, ні місяць, як визнають їх інші люди? Далебі, отак воно є, судді. Бо він твердить, що сонце – це камінь, а місяць – земля. Анаксагора, видно, обвинувачуєш, дорогий Малете, то за кого ти вважаєш суддів? Думаєш, що вони неуки, не знають, що книжки Анаксагора, склазомен, сповнені таких тверджень? Виходить, молоді люди вчаться у мене таких речей, коли можуть дізнатися про те саме, заплативши в орхестрі не більше драхми, і потім глозувати з Сократа, якщо він буде привласнювати собі ці думки. До того ж, ще й такі безглузді. Але скажи, Радезевса, чи дійсно я по-твоєму вважаю, що немає ніякого Бога? Клянусь Зевсом, ніякого. Годі повірити мелете твоїм словам, та й мені здається, що ти сам в них не віриш. По-моєму, афіняни, цей чоловік – великий нахабай пустун, а скаргу подав на мене просто з нахабства і пустощів, та ще з молодого віку. Схоже, що він пробував укласти загадку Чи помітить Сократ той мудрець, що я жартую і суперечу сам собі Або мені вдасться обманути його та інших слухачів Бо мені здається, що він у своїй скарзі сам собі суперечить Цілком, б говорив, Сократ порушує закон тим, що не визнає богів Але визнає богів Адже це насмішка Погляньте разом зі мною, афіняни, чи він не так говорить, як мені здається Ти, Мелете, відповідай нам, а ви пам'ятайте, про що я просив вас на початку Не галасувати, якщо я буду вести розмову на свій звичний лад Чи є на світі, Мелете, хтось, хто визнав би існування людських учинків, а не визнавав існування людей? Тільки нехай він відповідає, афіняне, замість раз у раз галасувати. Чи є хтось, хто не визнавав би існування коней, а тільки визнавав роботу коней? Або не визнавав би існування флейтистів, а тільки працю флейтистів визнавав? Не існує такого, дорогесенький Якщо ти не хочеш відповідати, то я скажу тобі і всім присутнім Але дай відповідь мені принаймні на таке питання Чи є такий, хто визнавав би знамення демонів А самих демонів не визнавав? Ні, такого немає Яка люб'язність, що ти зволив відповісти під тиском суддів Отже, ти твердиш, що знамення демонів я визнаю і вчу інших їх визнавати. Все одно, нові вони чи давні? За твоїм твердженням, я визнаю знамення демонів, і в своїй скарзі ти це підтвердив присягою. Якщо я визнаю знамення демонів, то тим самим мушу й демонів визнавати, хіба не так? Звичайно, так. Припускаю, що ти згоден, коли не відповідаєш А чи не вважаємо ми демонів або богами або потомством богів? Так чи не так? Звичайно, вважаємо Отже, якщо я, як твердиш, визнаю демонів А демони – це якісь боги То правдою є те, що я сказав ти жартуєш і загадуєш загадки, кажучи, що я то богів не визнаю, то знову що визнаю, тому що визнаю демонів. Далі, якщо демони – це не наче побічне потомство богів від німф або від якихось інших істот, як розповідають, то яка людина могла б вірити в існування дітей богів, а в самих богів – ні? Це було б так само недоречно, як коли б хтось визнавав існування мулів, потомство коней і ослів, а не визнавав існування самих коней і ослів. «Ні, Мелете, не може бути інакше. Ти написав цю скаргу, бажаючи випробувати нас, або ти просто не знав, в якому справжньому злочині можна б мене звинуватити». Але переконувати людей, в яких є хоч трішки здорового глузду, в тому, начебто можна визнавати і демонічне, і божественне, і водночас не визнавати ні демонів, ні богів, ні героїв, це тобі ніяк не вдасться. Отож, ефіняни, я не винен у тому, в чому мене звинувачує Мелет, і це, мабуть, не потребує довгого захисту. Вистачає вже сказаного». А що проти мене виникла люта ненависть, і вона охопила багатьох людей, про що я говорив уже раніше, то це, будьте певні, суща правда. Саме це мене погубить, якщо погубить. Не Мелет і не Аніт, а наклеп і заздрість багатьох. Вони вже багатьох інших чесних людей погубили, і, як гадаю, погублять ще в майбутньому. Немає підстав думати, що на мені все закінчиться». Але, можливо, хтось скаже, чи не соромно тобі, Сократе, займатися таким ділом, за яке тепер важиш життям? Такому я справедливо можу відповісти. Негарно ти говориш, чоловіче, якщо на твою думку людина, яка приносить хоч незначну користь, повинна зважати на життя або смерть, а не дивитися у кожній справі тільки на одне – чи її вчинки справедливі, чи несправедливі, чи гідні людини чесної, чи нікчемної. Підлими за твоїми міркуваннями були б оті півбоги, що загинули під троєю, між ними й син Фетіди. Він до того нехтував небезпекою, аби тільки не зазнати неслави, що коли його мати-богиня, бачачи, як він рветься вбити Гектора, сказала йому, наскільки пам'ятаю, так. «Сину мій, якщо ти відомстиш за вбивство друга свого Патрокла і вб'єш Гектора, то й сам загинеш. Бо незабаром після загибелі Гектора смерть тебе чекає». То він, почувши таке, злегковажив небезпеку смерті, бо далеко більше боявся жити в неславі, не відомстивши за своїх друзів. «Хай негайно», – сказав він, – «я загину, покаравши кривдника, аби тільки не залишитися отут, біля кораблів дугоподібних, людям на сміх і тягарем для землі». «Невже ти думаєш, що він оберігав себе від смерті і небезпеки?» «Поправді, афіняни, справа мається так». Там, де хтось займе місце в строю, вважаючи його найкращим для себе, або там, де поставить його начальник, той там, на мій погляд, і повинен залишитися, незважаючи на небезпеку, нехтуючи смертю і всім іншим, крім ганьби. Отже, я тяжко провинився б, афіняни, коли б після того, як мене були поставили в стрій начальники, вибрані вами» аби наказувати мені, а було це під Потідеєю, під Амфіполем і під Делієм. І я стояв, як кожен інший, міцно там, де вони мене поставили, наражаючись на смертельну небезпеку. Коли б після того вчинив ганебно налякавшись смерті чи іншої кари покинув своє місце тепер, коли Бог поставив мене у стрій, зобов'язавши, як я гадаю, присвятити своє життя філософії та дослідженню себе самого й інших, а я, злякавшись смерті чи чогось іншого, залишив стрій. Це був би страшний злочин. І за це справді можна було б, з повним правом позвати мене до суду та обвинуватити в тому, що я не визнаю богів, бо не слухаюсь віщувань, боюся смерті і видаю себе за мудрого, хоч ним не є. Адже боятися смерті, афіняни, це не що інше, як вважати себе мудрим, насправді не будучи ним. Бо це означає приписувати собі знання, якого не маєш. Бо ж ніхто не знає того, що таке смерть, ані навіть, чи не є вона часом для людини найбільшим благом, а тим часом люди бояться її, не би, напевно, знають, що вона найбільше лихо. А хіба це не невігластво, до того ж найганебніше? Уявляти, начебто знаєш те, чого не знаєш. Я, афіняне, тим мабуть і відрізняюсь від багатьох людей І якби хто сказав, що я в якомусь відношенні мудріший То хіба тим, що не маючи достатнього уявлення про те, що відбувається в Аїді Я так і вважаю, що не знаю А що чинити кривдуй, не слухати кращого від себе То хай то буде Бог чи людина Нечесно і соромно це я знаю. Ось чому того, про що не знаю, чи воно якраз не є добром, ніколи не буду лякатись, ані не думаю уникати більше від того, що достеменно є злом. Навіть якби ви тепер мене відпустили і не дали віри Аніту, який говорив, що або мені взагалі не слід було сюди приходити, або коли вже я прийшов, то не можна не стратити мене. Доводячи, що коли я буду виправданий, то ваші сини, займаючись тим, чого навчає Сократ, зіпсуються цілковито всі до одного. Навіть якби ви сказали мені, «Хай цього разу, Сократе, ми не послухаємо, Аніта, відпустимо тебе за умови, що ти більше не будеш займатися дослідженнями і залишиш філософію», але якщо ще раз будеш на цьому спійманий, то загинеш. Отже, якби ви мене, як кажу, за цієї умови тепер відпустили, то я сказав би вам таке. Я вас поважаю і люблю, афіняни, але буду слухатись радше Бога, аніж вас». І поки я дихаю, і поки в мене буде сил, не перестану філософствувати, намовляти і переконувати кожного з вас, кого тільки зустріну, кажучи те саме, що своїм звичаєм кажу. Чоловіче добрий, як афінянин, як громадянин великого міста, прославленого мудрістю і могутністю, чи не соромишся ти турбуватись про гроші, аби мати їх якомога більше? про славу і почесті, а натомість про розум, істину, про душу свою не дбаєш і не стараєшся, щоб була вона якнайкраща. Якби мені хто з вас заперечував і твердив, що дбає – то я не відпущу його і не відійду від нього зразу, а буду його розпитувати і переконувати. І якщо помічу, що в нього дійсно немає доброчесності, а він тільки говорить, що вона є, картатиму його за те, що він найбільші цінності ні за що не має, а безвартісне високо цінує. Так чинитиму я з кожним, кого тільки зустріну, з молодим і старим, із з чужинцем, і своїм земляком, а надто з вами, афінянами, тому що ви мені ближчі по крові. Так велить Бог. Візьміть це до відома. І мені здається, що у всьому світі не маєте нічого ціннішого, ніж оця моя служба Богові. Адже я нічого іншого не роблю, тільки ходжу і переконую кожного з вас, молодого і старого, турбуватися передовсім найдужче не про тіло і не про гроші, а про душу, щоб вона була якнайкраща. Я тверджу що не від грошей створюється доброчесність, а від доброчесності бувають у людей гроші та всілякі інші блага, як у приватному, так і в громадському житті. Отже, якщо я такими розмовами псую молодь, то це, звичайно, шкідливо. Але якщо хтось твердить, що я говорю не це, а щось інше, то й бреше. З уваги на це я можу вам сказати. Афіняни! Чи послухаєтесь ви аніта чи ні, відпустите мене чи ні, інакше чинити я не буду Навіть якби мені довелося багато разів помирати Не щиняйте галасу, афіняни, а задовольніть моє прохання Не галасувати, хоч би що я казав, а слухати Бо як гадаю, вам буде корисно послухати я маю намір сказати вам іще щось таке, від чого ви, напевне, здіймете бучу, тільки ж ви не робіть цього ніяким чином. Будьте певні, що якщо ви мене такого, як я є, скраєте на смерть, то ви більше зашкодите самим собі, ніж мені». Бо ж мені не може зашкодити ні в чому, ні Мелет, ні Аніт, та й не в силі вони це зробити, бо мені здається, що не годиться, аби гірша людина капустила кращий. Ясна річ, вона може вбити, вигнати, позбавити громадянських прав. Вона або ще хтось інший вважає, можливо, це великим злом, а я зовсім не вважаю. На мою думку, значно більшим злом є чинити те, що він тепер чинить Тобто намагатись несправедливо зазіхати на людське життя Тимто, афіняни, я промовляю тепер не заради себе самого, як це може комусь здаватися А заради вас, аби ви, засудивши мене на смерть, не втратили дару, одержаного вами від Бога Адже якщо ви мене стратите, то вам нелегко буде знайти другого такого, який би, смішно сказати, не мов приставлений богом до нашого міста, мов до коня, великого і благородного, але зледачілого від жиру, який потребує того, щоб його підганяв якийсь гець «І бачиться мені, що Бог послав мене в це місто, що чимсь таким для міста є саме я, посланий йому Богом, аби я цілими днями, повсюдно вештаючись, кожного з вас без упину будив, намовляв і картав». «Другого такого вам нелегко буде знайти, ефіняни, а мене ви не захочете позбутись, якщо мені повірите». Але може бути, що ви розгнівані, немов люди, яких будять з просоння на мене і легкодухо вб'єте за порадою Аніта. Тоді ви всю решту вашого життя пробудете в сплячці, хіба що Бог, турбуючись про вас, пошле вам іще кого-небудь. А що я справді такий, яким мене дав цьому місту Бог, то ви можете це виснувати ось із чого». Це ж не схоже на звичайну людську поведінку, не дбати про свої власні справи і байдуже дивитись протягом довгих літ на домашнє безладдя, завжди займатись вашими справами, підходячи до кожного з осібна, немов батько або старший брат, і кожного переконуючи, щоб дбав про доброчесність. Якби я за це щось діставав. Одержував винагороду за свої настанови, тоді в мене була б якась вигода. А то ви тепер самі бачите, що мої обвинувачі, які мене так безсоромно звинуватили у всьому іншому, тут принаймні не набралися настільки нахабства, аби виставити свідка, що я коли-небудь одержував або вимагав якоїсь винагороди». Бо я можу виставити правдивого, як гадаю свідка того, що я кажу правду. Моє убозство. Але в такому разі може видатися дивним, що я, обходячи всіх і маючи стільки роботи, даю такі поради тільки приватно. А виступити перед народом на зборах і давати пораду місту, не зважуюсь. Причина цього полягає в тому, що, як ви не раз і повсюдно від мене чули, в мені об'являється щось божественне або чудесне, над чим насміхається Мелет у своєму обвинуваченні. Почалось це в мене з дитинства. Позивається в мені якийсь внутрішній голос, який щоразу, коли з'являється, відраджує мене від того, що маю в дану хвилину робити, а ніколи нічого мені не дораджує. Ось цей голос і забороняє мені займатися державними справами. І, як мені здається, він чудово чинить, що це забороняє. Повірте мені, афіняни, якби я намагався присвятити себе державним справам, то вже давно загинув би і не приніс би ніякої користі ні вам, ні собі самому». І ви не гнівайтесь на мене за те, що кажу правду. Немає такої людини, щоб могла б зберегти себе, якби почала відкрито противитися вам або якійсь іншій громаді, запобігаючи несправедливостям і беззаконню, які мають місце в державі». Той, хто справді бореться за справедливість і хоче бодай на короткий час лишитися живим, мусить обов'язково залишитися приватною особою і не брати участі в громадському житті. Як переконливі докази цього, наведу не слова, а те, що ви цінуєте – вчинки». Отже, послухайте, що трапилось мені, аби ви знали, що я навіть під страхом смерті Нікому не поступлюсь на шкоду справедливості І я не поступився б, хоч би мав від цього і загинути Те, що я вам розповім, що правда, прикро й неприємно вам буде слухати Але це щира правда Ніколи, афіняни, я не обіймав жодної посади в місті Крім того, що засідав раз у раді Сталося так, що випала черга засідати нашій філі, антіохіді, тоді, коли ви вирішили судити зразу всіх десятьох стратегів за те, що вони не зайнялися похороном загиблих у морській битві. Було це незаконно, як ви всі пізніше визнали. Тоді я, єдиний із Пританів, спротивився, попереджуючи, що не слід порушувати закон – і голосувати проти Хоча промовці ладні були обвинувати ти мене І вимагати мого ув'язнення Та й ви самі цього вимагали і верещали, Я, однак, думав, що моїм обов'язком Я радше відстоювати закон і справедливість Ніж із страху перед тюрмою або смертю Тримати вашу сторону Тому що ваше рішення протизаконне це було ще тоді, коли в місті при владі був народ. А коли настало правління олігархії, то тридцять тиранів своєю чергою викликали мене і чотирьох інших до Круглої Палати і наказали нам привезти з Саламіна силоміць Леонта, аби його стратити. Чимало подібних доручень вони давали й іншим, Бажаючи мати якнайбільше співвинних Тоді я не словом, а ділом довів, що я про життя Прямо кажучи, ані з не дбаю А стараюся тільки й перед усім про те Щоб не заплямувати себе нічим незаконним і негідним Це для мене все Мене цей уряд, хоч який грізний він був, не налякав настільки, аби змусити вчинити беззаконня. Тож, коли ми вийшли з круглої палати, ті четверо вирушили на Саламін і доставили Леонта, а я пішов собі прямо додому. Напевно, були б мене за це стратили, якби цей уряд не був скинутий. І на все це ви знайдете багато свідків. «Невже ви гадаєте, що я міг би спокійно прожити стільки років, якби самовіддано займався громадською діяльністю і причому так, як личить чесній людині? Помагав би порядним людям і вважав би це найважливішим завданням, як воно і повинно бути? Ні в якому разі, афіняни, та й ніхто інший на моєму місці не зміг би». І все ж я ціле своє життя залишався таким і в громадських справах, наскільки я в них брав участь, і в приватних. Ніколи нікому, ні в чому я не поступився в супереч справедливості, ні тим, кого мої наклепники називали моїми учнями, ні ще кому-небудь. Я не був ніколи нічиїм учителем, тільки якщо хтось молодий чи старий бажав слухати мене і приглядатись, як я роблю свою справу, то я нікому нічого не боронив. Ніхто не може мені закинути, ніби я тільки тоді веду розмову, коли беру за це гроші, а коли їх не дістаю, то ні». Я однаково, як багатому, так і вбогому, дозволяю ставити мені запитання, і якщо хтось бажає, то й відповідати мені та слухати, що я кажу. А чи хтось через це стає кращим чи гіршим, то я по справедливості не можу за це відповідати, бо я ніколи нікому не обіцяв учити його і не вчив. Якщо хтось твердить, начебто він коли-небудь приватно вчився у мене або чув від мене щось таке, чого не чули всі інші, то той будьте певні, говорить неправду. Але чому дехто так радо зі мною спілкується? Ви вже чули афіняни, я вам сказав усю правду, що вони відчувають насолоду слухаючи, як я досліджую тих, що вважають себе мудрими. А насправді такими не є. Адже це вельми приємна річ. А чинити це, повторюю, доручено мені Богом. І то за допомогою віщувань і сновидінь, і взагалі всіма способами, якими коли-небудь божественне призначення веліло зробити щонебудь людині. Це, афіняни, чиста правда, та й довести це неважко. Адже якщо одних юнаків я псую, інших уже зіпсував, то ясна річ ті, що вже постарілись, зрозуміли, що колись замолоду, я радив їм щось погане. Повинні були б тепер прийти сюди із скаргою на мене, щоб покарати мене. Якщо ж вони самі не захотіли, то хто-небудь із їхніх рідних – Батьки, брати, інші родичі повинні були б згадати про це тепер, за умови, що їхні родичі зазнали від мене чогось поганого. Та й багато з них справді є тут. Бачу їх. Ось передусім Крітон, мій ровесник із одного зі мною Дему. Батько ось цього Крітобула. Далі Сфетієць Лісаній. Батько ось цього Есхіна. Є тут іще Кефісієць. Антіфон, батько Епігена А ще тут є брати тих, що зі мною спілкувалися Нікострат, син Феозотіда І брат Феодота Сам же Феодот пішов із життя Так що він свого брата не міг сюди запросити Є тут Парал, син Демодока Якому Феах доводиться братом А ось Адімант, син Арістона якого братом є ось цей Платон. Присутній тут і Ентодор, брат ось цього Аполодора. Я міг би назвати ще багатьох інших, і Мелет мав би у своїй промові передусім послатись на когось із них, як на свідка. Якщо тоді він забув це зробити, хай зробить тепер. Я погоджусь. Хай скаже, якщо має що сказати з цього приводу. Однак ви переконаєтеся, фіняни в протилежному, всі вони готові допомогти мені. Хто як твердять Мелет і Аніт стільки зла завдав їхнім рідним. Ще ті, яких я найбільше зіпсував, мали б можливо підставу допомагати мені, але їхні родичі люди не зіпсуті, старші віком яку ще можуть мати іншу причину мене підтримувати, коли не справедливість і переконаність, що Мелет бреше, а я кажу правду. Втім, досить про це, ефіняне, Ось приблизно і все, що я мав би сказати на свій захист. Можливо, хтось із вас обуриться, коли згадає, як то сам коли його позивали до суду і не в такій важливій справі, як моя, просив і благав суддів, заливаючись слізьми, і щоб викликати до себе співчуття, приводивши своїх дітей і багатьох рідних і друзів. Тоді як я нічого такого робити й не збирався, хоч наражаюсь, можливо, на дуже велику небезпеку. Тим то, можливо, дехто з вас, зважаючи на це, настроїться проти мене І, розгніваний такою моєю поведінкою, віддасть свій голос з пересердя Якщо хтось із вас так настроєний, хоч я такого не припускаю Але якщо воно так, то на мій погляд правильно відповім йому, якщо скажу Є і в мене, дорогенький, якась рідня Адже і я, як мовиться у Гомера, не із дуба й не із скелі народився, а від людей. Так що є в мене сім'я, афіняни, є троє синів. Один з них уже підліток, а два недолітні. Проте жодного з них я не привів сюди і не буду просити вас про виправдання. Чом же однак я не маю наміру нічого такого робити, не з гордощів, афіняни, і не з зневаги до вас. Дивлюсь, я в очі смерті сміливо чи ні, це інша справа. Але для честі моєї і вашої, для честі всього міста, на мою думку, було б негарно, якби я поводився так у такому віці і з таким ім'ям, здобутим заслужено чи не заслужено. Адже закорінився погляд, що Сократ чимось відрізняється від багатьох людей. Отже, якби так поводилися ті з вас, хто на думку загалу вирізняється або мудрістю, або мужністю, або якоюсь іншою чеснотою, то це був би великий сором. Мені не раз доводилося бачити, як люди, здавалося б, поважні, тільки-но опиняться в суді, витворяють дивні речі, немовби вони думали, їх чекає щось жахливе, коли помруть. Немовби вони мали стати безсмертними, коли б їх не стратили. Мені здається, що такі люди тільки сором приносять нашому місту, так що якийсь чужинець міг би подумати, що ті з афінян, які відзначаються доброчесністю і яких самі громадяни вирізняють посадами та іншими почистями, нічим не різняться від жінок. Нічого подібного, афіняни, не годиться робити вам, кого мають за людей шанованих, а ще ви не повинні допускати, щоб ми почали це робити. Навпаки, вашим обов'язком є ясно дати зрозуміти, що куди швидше ви засудите того, хто влаштовує такі слізні видовища і осміює місто, ніж того, хто поводиться спокійно». Поминаючи вже честь, Афіняни, по-моєму, не личить просити суддю й проханнями звільняти себе від відповідальності, замість пояснювати й переконувати. Адже суддя засідає не для того, щоб милувати, як йому заманеться, а для того, щоб судити по правді. Він бо присягав не на те, що буде милувати того, хто йому до вподоби, а на те, що буде судити за законами – Отже, ні ми не повинні привчати вас порушувати присягу, ні ви не повинні до цього привчатись, бо супротивному разі ми з вами однаково скотимося в нечестя. Не думайте, ефіняни, начебто я повинен поводитись перед вами в спосіб, який не вважаю ні гарним, ні справедливим, ні благочистивим. Тим паче клянусь Зевсом. Удаватись до цього тепер, коли ось цей малет звинувачує мене в безбожності Очевидячки, якби я умоляв і проханнями змушував вас порушити присягу То навчив би вас вважати, що богів немає І захищаючи себе, просто таки сам звинувачував би себе самого Що не шаную богів Але насправді воно далеко не так я шаную богів, афіняни, більше, ніж будь-хто з моїх обвинувачів І залишаю вам і богові вирішити мою справу так, як буде найкраще і для мене, і для вас Після визнання Сократа винним Якщо я не обурююсь, афіняни, тим, що сталося, а саме що мене засудили – то на це випадає багато причин. А між іншими й те, що воно не було для мене несподіванкою. Далеко більше дивуюсь кількості голосів, яка випала по обидва боки. Я не сподівався такої малої переваги голосів, гадав, що вона буде куди більша. Тепер з'ясовується, якби тільки 30 камінців випали по другий бік, то я був би виправданий». Проти Мелета, по-моєму, я тепер виграв. І не тільки виграв, адже кожному ясно, що якби Аніт і Лікон не виступили проти мене зі своїми обвинуваченнями, то Мелет був би змушений заплатити тисячу драхм, оскільки не одержав п'ятої частини голосів. Отже, цей чоловік вимагає для мене смерті. Хай буде так. А що я, афіняни, мав би запропонувати зі свого боку? Очевидно, щось таке, на що я заслуговую А що саме? Якої кари я заслуговую Або яку пеню я повинен заплатити за те Що все життя не мав спокою І не дбав про те, про що турбується більшість людей Про гроші, домашні справи, військові знання промови на народних зборах, посади Участь у змовах, повстаннях, які трапляються в нашому місті Бо я вважав себе далебі надто порядною людиною, щоб залишитись цілим, коли б брав участь у всьому цьому. За те, що не йшов туди, де не міг принести ніякої користі ні вам, ні собі, а йшов туди, де як звичайна людина міг зробити кожному, як гадаю, найбільше добро, намагаючись переконати кожного з вас не турбуватись про свої справи раніше і в більшій мірі, ніж про себе самого, щоб самому стати якомога кращим і розумнішим, і не дбати про міські справи раніше, ніж про саме місто, і таким же чином думати й про все інше. Отже, на що я заслуговую за те, що я такий? На щось добре, афіняне, якщо справді оцінювати по заслугах, то і до того ж на таке, щоб воно мені підходило. А що може підходити людині заслуженій, але бідній, яка повинна мати вільний час для того, щоб вас повчати? Немає нічого більш підхожого, афіняне, як те, щоб такому громадянинові надати право харчуватися в Пританеї. Це личить йому далеко більше, ніж тому з вас, хто здобув перемогу на Олімпійських іграх, верхи або на змаганнях колісниць, двокінних чи четверокінних. Завдяки такому вам тільки здається, ніби ви щасливі, а завдяки мені ви справді щасливі. Він не потребує харчування, а я потребую». Тимто, якщо я маю по справедливості запропонувати для себе належну кару, то я засуджую себе на харчування в пританеї. Можливо, вам здається, що я і тепер говорю зарозуміло, як допіру заговорив про зойки й благання, але це не так, афіняне, а радше йдеться про щось інше. Я переконаний, що нікого я свідомо не скривдив але переконати вас у цьому не зможу, бо ми замало часу розмовляли один з одним. Все ж, як мені бачиться, коли б у вас існував закон, як в інших народів, вирішувати карну справу протягом кількох днів, а не одного, то лебонь можна було б вас переконати. А тепер не так то легко за короткий час простувати тяжкі наклепи. Таким чином, будучи глибоко переконаним, що я не скривдив нікого, я також далекий від того, щоб скривдити себе самого і клепати на себе, ніби я заслуговую чогось поганого і пропонувати собі кару. З якої речі? Зі страху? Перед чим? Щоб не зазнати того, що Мелет пропонує для мене? Але ж я не знаю, ані чи це щось добре, ані чи це щось погане. І натомість я маю вибирати собі і призначати за кару щось таке, про що я напевно знаю, що це зло. Може в'язницю? Але навіщо мені жити у в'язниці рабом одинадцятьох, які постійно змінюються? Може вибрати грошову пеню з тим, щоб перебувати у в'язниці, аж поки я заплачу? Але для мене це те саме, що вічне ув'язнення, тому що мені нізвідки платити. То може запропонувати вигнання? Ви б це, мабуть, мені ухвалили. Але я мусив би надто життям дорожити, афіняни, якби я був таким недотепою і не міг зметикувати, що ви, мої співгромадяни, не були спроможні витерпіти мої розмови і розміркування, і вони виявились для вас настільки прикрими і нестерпними, що ви шукаєте тепер способу, як би то від них здихатись. А хіба інші їх легко перенесуть? Ні в якому разі, афіняни, Гарне ж то життя випало б на мою долю, якби я на старості літ пішов на вигнання і жив, мандруючи з міста до міста, чекаючи, поки мене знов кудись не виженуть. Я чудово знаю, що хоч би куди я прийшов, молодь всюди буде слухати мене так само, як тут. І якщо я буду її проганяти, то її батьки і родичі виженуть мене з уваги на них. Міг би, однак, хтось сказати. Невже, Сократе, покинувши батьківщину, ти не зможеш жити спокійно і мовчати? Ось про це і йдеться. Переконати декого з вас у цьому найважче мені з усього. Адже якщо я скажу, що це означає не слухати Бога, а не слухаючи Бога не можна бути спокійним, то ви не повірите мені і скажете, що я кипкую. Якщо ж я скажу, що саме це і є найбільше благо для людини, щодня вести розмови про доброчесність і таке інше, що ви почуєте від мене, коли я розмовляю, досліджуючи себе самого і інших, а життя без такого дослідження – не життя для людини. Якщо я вам це скажу, то ви повірите мені ще менше. Все ж воно є так, афіняне, як я кажу, тільки переконати вас у цьому – нелегка справа. До того ж я не звик вважати, начебто я заслуговую на щось погане. Зрештою, якби в мене були гроші, я запропонував би заплатити пеню, скільки належить. Від цього я не зазнав би ніякої шкоди, але грошей у мене немає, хіба що ви накажете заплатити мені стільки, скільки зміг би я вам заплатити. Мабуть, я міг би заплатити вам мінус рібла. Стільки я і пропоную. Але Платон, присутній тут, афіняни, та й Крітон – і Крітобул, і Аполодор просять мене запропонувати 30 мін. Вони кажуть, що ручаються за сплату. Тим-то я стільки й пропоную, а поручителі в сплаті грошей будуть у вас надійні. Після смертного вироку Через той невеликий відтинок часу, що залишився мені прожити, дістануться вам, афіняни, не слава й докори від тих, хто захоче ганьбити наше місто за те, що ви умертвили Сократа, людину мудру. Адже ті, хто захоче вам дорікнути, будуть говорити, що я мудрець, хоча я ним не є». От якби ви трішки підождали, то це сталося б для вас само собою. Та й ви бачите, мій вік, дожив я до глибокої старості, смерть уже близько. Це я кажу не всім вам, а тим, які винесли мені смертний вирок. І ще ось що хочу сказати тим людям. «Можливо, ви думаєте, афіняни, що я засуджений, тому що мені забракло таких доказів, якими я міг би переконати вас на свою користь, особливо якби вважав за необхідне робити і говорити все можливе, аби тільки уникнути присуду?» «Зовсім ні, я програв, що правда, не від браку доказів, а через брак нахабства та безсоромності». А ще внаслідок того, що я не хотів говорити вам те, що ви залюбки слухали б Щоб я тут плакав і стогнав Одне слово робив і говорив багато дечого, що ви звикли чути від інших, але це недостойне мене, як я вважаю Однак і тоді, коли наді мною нависла небезпека, я був далекий від думки вдаватися до того, що личить лише рабу, та й тепер не шкодую, що я захищався таким чином. Я волюю вмерти після такого захисту, аніж жити, захищавшись інакше». Бо ні на суді, ні на війні, ні мені, ні будь-кому іншому не годиться міркувати над тим, як би то уникнути смерті будь-якою ціною. Адже і в битвах часто густо виявляється, що можна уникнути смерті, покинувши зброю або звернувшись із благанням до переслідувачів. При кожній небезпеці є чимало різних способів уникнути смерті, якщо тільки хтось зважився не цуратися ніяких засобів і слів. Отже, уникнути смерті не важко, афіняни. Куди важче уникнути ганьби, бо вона мчить швидше за смерть. Так ось тепер мене, оскільки я, старий, ходжу по волі, наздогнала та, що наздоганяє повільніше, а моїх обвинувачів, людей дужих і митких, спіткала та, що біжить швидше, тобто ганьба. Я відходжу звідси, засуджений вами на смерть, а вони відходять викриті правдою, в нікчемності й несправедливості. На мене чекає моє покарання, а на них їхнє. Так воно, либонь, і мало бути, і мені думається, що це правильно. А зараз, афіняни, я хотів би провістити майбуття вам, які мене засудили» бо я вже стою на такому рубежі, коли люди робляться особливо здатні провіщати, тоді, коли їм треба розлучитися з життям. І ось я заявляю, афіняни, вам, які мене вбили, що зразу після моєї смерті спіткає вас кара, куди тяжче, клянусь Зевсом, від тої смерті, якою ви мене покарали». Учинивши це, ви сподівалися, що таким чином звільнитесь від необхідності здавати звіт про своє життя. А я вам кажу, що трапиться з вами щось цілком протилежне. Більше знайдеться таких, які будуть вас картати. Я досі їх стримував, а ви цього не помічали. Вони будуть тим прикріші, чим вони молодші, і ви будете ще більш обурюватись. І справді... Якщо ви вважаєте, що вбиваючи людей змусите їх не картати вас за те, що живете неправедно, то ви глибоко помиляєтесь. Такий спосіб самозахисту і не цілком надійний, і не гарний, а ось вам спосіб і найкращий, і найлегший. Не затуляти рота іншим, а самим старатися бути якомога кращими. Провістивши це вам, тим, що мене засудили, я залишаю вас. А з тими, хто голосував за моє виправдання, я радо поговорив би про те, що сталося, поки архонти зайняті, і я ще не пішов туди, де мушу померти. Побудьте зі мною цей час, мої дорогі. Ніщо не заважає нам поговорити один з одним, поки можна. Вам, моїм друзям, я хочу пояснити, в чому смисл того, що мене спіткало – Зі мною, судді, вас, бо я слушно можу назвати моїми суддями, трапилося щось незвичайне. Річ у тім, що раніше весь час звичайний для мене віщий голос озивався постійно і стримував мене навіть у маловажливих справах, щоразу, коли я мав намір зробити щось не так, як має бути. А ось тепер, коли, як самі бачите, трапилось зі мною те, що кожен визнав би, та воно й так вважається найгіршою бідою. Божественне знамення не зупинило мене ні вранці, коли я виходив з дому, ані коли я входив до будинку суду, ані під час моєї промови, хоч би я що мав сказати. Адже раніше, коли я щонебудь говорив, воно не раз бувало зупиняло мене на півслові, а тепер, поки йшов суд, ні разу не стримувало мене ні від одного вчинку, ні від одного слова. А що ж за причина цього? Міркую собі. Я скажу вам, мені здається, що все те, що мене спіткало, вийшло мені на добро. І, мабуть, помилкова думка тих, хто вважає, начебто смерть – це нещастя». У мене є важливий доказ цього, адже не може бути, щоб не зупинило мене звичне знамення, якби я мав намір учинити щось погане. Візьмім до уваги ще й те, що є вагомі підстави вважати смерть добром. Адже смерть є одним із двох або вмерти значить стати нічим, і померлий нічого вже не відчуває, або ж, як кажуть люди, це є для душі якась переміна і переселення її звідси в інше місце. Якщо це повна втрата відчуття, щось схоже на сон, коли хтось спить так, що навіть ніяких сновидінь немає, то тоді смерть була б дивовижним надбанням. На мою думку, Якби комусь довелося вибрати таку ніч, в яку він заснув би так міцно, що нічого йому навіть не приснилося б, і порівняти потім з тією ніччю інші ночі і дні свого життя, і поміркувати, сказати, скільки днів і ночей прожив він у своєму житті краще й приємніше від тої ночі, то, гадаю, не тільки проста людина, а сам великий цар визнав би, що таких ночей було в нього обмаль Порівняно з іншими днями і ночами Отже, якщо смерті Чимось такого роду То я вважаю її надбанням Тому що в такому разі Весь час видасться Не довшим від одної ночі Якщо ж смерть це немов переселення звідси в інше місце. І якщо правду кажуть перекази, що там перебувають усі померлі, то чи може бути більше добро від неї, мої судді, адже якщо хтось прийде в Аїд, звільнившись від оцих так званих суддів і знайде там справжніх суддів, котрі, як кажуть, вершать там суд Міноса, Радаманта, Еака, Тріптолема, Всіх тих напівбогів Які за свого життя Відзначилися справедливістю То хіба Поганим буде таке переселення А скільки б віддав Кожен з вас За те, щоб спілкуватися З Орфеєм, Мусеєм, Гесіодом Гомером Тому я маю охоту Вмирати багато разів Якщо тільки все це правда для мене принаймні було б придивною насолодою вести там бесіди, якби я там зустрівся з Паламедом із з Аяксом, сином Теламона, або ще з якимось із стародавніх мужів, хто загинув жертвою несправедливого вироку. І я думаю, що порівнювати свою долю з їхніми переживаннями було б приємно. А вершиною вже всього було б проводити час, досліджуючи, розпитуючи тих, що там перебувають, так само як тут живучих, хто з них мудрий, а хто тільки за мудрого себе вважає, а насправді ним не є. Скільки дав би не один за те, мої судді, аби змогти розпитати того, хто привів велике військо під Трою або Одіссея чи Сізіфа. Взагалі безліч інших чоловіків і жінок можна було б тут назвати, з ними розмовляти, спілкуватись, досліджувати їх було б несамовитим щастям. У всякому разі за таке там не страчують. Та й в іншому відношенні жителі того світу щасливіші від живучих тут, адже навічно залишаються безсмертними, якщо... Правду повідають перекази. Та й ви, мої судді, повинні з доброю надією думати про смерть, і тільки це одне вважати за істину, що добра людина не потребує боятися нічого поганого ні за життя, ні після смерті, та що боги не перестають турбуватися про її справи. І те, що мене тепер спіткало, не було справою випадку, навпаки – для мене ясно, що мені краще вмерти й позбутися клопотів життя. Ось чому віщий голос ні разу не стримував мене, і я ніскільки не гніваюсь ні на тих, хто засудив мене, ні на моїх обвинувачів. Хоча вони виносили вирок та обвинувачували мене не з таким наміром, а міркуючи, як би то мені зашкодити. За це вони заслуговують догану. «Про одне тільки прошу!» «Якщо, афіняни, ви побачите, що мої сини, підрісши, дбають про гроші або про щось інше, більше, ніж про доброчесність, карайте їх за те, дошкулюючи їм так само, як я вам дошкуляв!» «І якщо вони будуть надто багато про себе думати, насправді бувши нічим, докоряйте їм так само, як вам докоряв я за те, що вони не дбають про те, про що повинні дбати, І мають високе уявлення про себе, хоч самі нічого не варті. Якщо ви будете це робити, то віддасте належне і мені, і моїм синам. Але вже пора нам іти звідси, мені на смерть, вам до життя, А що з цього краще – того не знає ніхто, крім Бога. Поперечне читання, 2022 рік.